magyar idő szerint reggel 9 óra után néhány perccel holtan találták a Prodigy ikonikus frontemberét, Készfényt, a szexi otthonában. Az első jelentések még arról szóltak, hogy a kiérkező rendőrök semmi gyanúsat nem találtak halálával kapcsolatban, de dél fél 12 kor a New Musical Express azt írta, értesülései szerint öngyilkosság történt, Keith Flint 49 éves volt.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 A 90- évek elején üntudatokra ébredő fiatalok könnyedén tudtak azonosulni a lázadó szellemű, szabályokat, társadalmi és művészi konvenciókat felrugó tabukat döntögető Prodigivel, még akkor is, ha előtte fanyalogva vagy értetlenkedve álltak az elektronikus üzenetér hódítás előtt. A prodigi lemezeivel, dalaival, klipjeivel, pankos attitűdjeivel közel ugyanazt a hatást ért el, mint a 70-es években a Sex Pistols, csak mi nem egymás köpködve és bakancsal fejberükban törvez lázadtunk, hanem úgy. Hogy a Music for the Judge Generation című albumok belső borítóját képetesen megidézve elvágtuk a szakadék felett imbálózó kötérhídat és a rendőröket, meg a város magunk mögött hagyva kivonultunk mindenféle félig, vagy félig sem legálisan szervezett észitpartikra megálltuk a tűz és napokon át bulisztunk, vagyis szahartunk az egészre. És hiába járt itt azóta összesen 14-szer a Prodigy, hiába élt azon, hogy újra és újra fellépnek a szigeten, való, mindig hálásak maradtunk azért, hogy zenei aláfestést és hogy szavakat használjunk, morális támogatást adtak egy felnövő generációnak. Az üzenetük leegyszerűsítve pedig az volt, nem kell beállni a sorba, gyerekek, egy életetek van, éjjétek úgy, ahogy nektek tetszik.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 Ma 2019. március 5-e van a pontos idő, 8 percel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János korhatáros 14 éven felülieknek kizárólag alatta nem ajánlott tárgy megjelenítéssel és termék megjelenítéssel bővelkedő műsorak. Elérhetősége 0614890999, valamint 063677161. Csütörtökön 8 után, Elsimolászló, fél 9 után. Nemes Gábor, holnap nem lesz élő lebonyolítású Kejfej Jancsi csütörtökön reggel új István, Róna Egon Györgyevics Benedek, Winter Solt és Ugi Attila szórakoztatja önöket a szó értelmében reggel 7 és fél 10 között. A jövő héten pénteken nem lesz idő levagyolítású Kejfej Jancsi, akkor május 15-e nemzeti ünnepünk lesz, hétfőn 11-én. Este fél 8 órától az Aquarium Klub volt lakájában Kejfej Jancsi és Szerzője ünnepli születésnapját, de nem célúan. Megszólaltatva a jelenlevőket köztük Bakás Tibort, Filipov Gábort és önöket.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 Nem hogy minden szempontból betelefonáló barát ez a zene, de a kejfejancsi ugya kötelessége, hogy... You know 06148909999 és 063671161. Figyelek, ha valamire...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 Hétfőn, március 11-én este fél-nyolc órától nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt hogy mikor lesz legközelebb, nem tudom, lehetem az az éjrészvételemmel nem tudom, április előtt biztos, hogy nem. 0614890999 és egy bármilyen témában. Üreget kívánok Fiala út. De hát na nagyon örülök, hogy megint benne van, a, megint a 43. lett a fáján. Én is örülök. És majdnem 200 ezer látogatója, vagy illetve hallgatója, vagy illetve részőja volt. Köszönöm, hogy köszön. köszönöm. Köszönöm, hogy örül. Én nem láttam, csak felvettem róna mi -e műsorát, amelyről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 igazság, hogy ilyen zenére normálisan névredni szerintem nem lehet. Szóval amikor az ember beszáll az életébe, és mindjárt ötössel indít. Beszűkült pupilla. Hintőpornyomok. Milyen ön egy a mező, magához járok, járók vagyok két éve került a Budapestre, de nem tudok elvolatkozni attól, hogy ez milyen gondotok okozik. Tegnap voltam, mint és, és valami iszonyatos probléma van. Az is gyengén térben menő növények, azok tovább romlott az állapotok a helyzetük, és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 2019. március 5-e van, a pontos idő 5 perccel vagyunk fél 8 óra előtt, ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és János korhatáros 14 éven nap nem, felette is a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, ezen a héten holnap nem lesz élő és műsora, jövő héten pénteken, amikor nemzeti ünnep lesz.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 Ez annak a Blanketta szerződésnek a része, hogy valaki oda eljön. Egy olyan Blanketta szerződés, amiért egyébként fizetni nem kell. A belépés díjtalan 11. este fél 8 óra. Club volt, lokál Bakás Filippok, önök meg én. Négy perc múlva felhívom Elsimó Lászlót, aztán ismét az önöki vagyok, aztán Nemes Gábor-t hívom, aztán megint az önöki vagyok, azt jónapot. 5-6 fok, aminek a triplája nem biztos, de a duplája meg lesz. -9 0 -9 -9 -9 és nulla Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne haladsz holnapra. Egy telefon még belefér. Egy. Jó reggat. Jó reggat, Sziálland. Tegnap említettem, hogy kicsit szomorban, hogy nagyon egyedül van ezzel a műsor kérdéssel, hogy ő, mire gondolt, illetve milyen segítséget fogad el én azt, hogy egyedül vagyok azt ebben a formában, hogy segítségre szólok nem mondtam, nem tudom mire emlékszik, amit mond abból számtalan dolog következhet ebben a formában, nem tudok elmit kezdeni nekem úgy tűnt, hogy nagyjából azt mondtam nem, hogy amennyire emlékszem, hogy ki, ha én nem mert hogy más sem de ez nem azt jelenti, amit ön mondott? Az hát, én akkor eszérdettem egy bevó hogy hát, A akkor Azt kérdezte volna, hogy tegnap folytattam el hosszas beszélgetés budapesti parkolás ügyben, amivel kapcsolatban nem készül interjú a Kejfejancsiban, arra például konkrétan tudtam volna válaszolni. Ezt, amit most mondott, ezt most önmagának tette föl, és nagyon ügyesen le is ütötte. Köszönöm szépen!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 csak egy kicsit csodálkoztam, de a, a, a kapcsolatok nagyjából így alakulnak ezzel az idézző garnitúrával, ez az én oktondiságom hogy állandóan azt feltételezem, hogy de. de Jámos figyeljre, nem gondolnám, hogy a, a varáti kapcsolatunkat és a lelkedünket a rádiónyilására kell megbeszélni, de szerintem most túlreagálsz valamit. Főleg azért, mert el is mondanám, hogy miért, de nem akarom elmondani a rádióban, hogy elmondom neked. Rendben van, ez egy nem leszek itt, hogy jövő héten itt vagyok. jövő héten nyugodtan megiszom veled egy poás és elmondom. Akkor azt viszont ma kéne majd rögzíteni, a jövő hét lassan. Jó, akkor miért leraknánk ezt be? De ez semmi Ugyan ez foglalkoztatott másféleképpen engem, amikor a pénteki beszélgetésem Navrasis Tiborral, vagy az ő Velem nézőpont kérdései itt két egyenrangú partner beszélget, legalábbis elvileg. Befutott egy viszonylag nagy pályát a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 és aztán csak ezt veszed észre, hogy nem hívtad vissza, aztán nem hívtál vissza más se. Mondok egy konkrét példát, és aztán te jössz. Tegnap beszélgettem Róna Jégonnal, akinek én tegnap reggel ajánlottam fel a munkában a jövet, hogy beszélgessünk az 500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 kiváltottuk az útlevelet, fiala ugye ismert a tévéből, és mondta, hogy másodszor utaznak repülőgépen, és hát nagyon izgatottak, és mennek a diplomaosztójára ennek a fiatalembernek, és aztán hazaérkeztem. Úgyhogy ez volt a tegnapi nap, nagyon érdekes volt. A Tóth Kocsmában voltam a Filippóban. Na, hát örülök neki, hogy elmondtam. Azon gondolkoztam közben, hogy kis rosszági legyen, hogyha a óradíjat kapnék a műsorban, való szereplését, akkor... Ha az lenne a számítás alapja, hogy percenként vagy hány percet beszélek, akkor nem járnék túl jól. Ha az lenne, hogy tulajdonképpen mennyi időt töltök veldem a műsorban, akkor egész jól lenne. Nem van, hogy fordítva van, Te a hangsúlyt, csak meséltem. Jó, jó, de nagyon én komolyan mondom. Ma, mondhatod, vagy, hogy nem érdekel? Ko, nem vannak. mondtam, hogy nem érdekel, Milyen érdekel, nem arról van nem Olyan, érdekel, élek, olyan szép életképű. Kifejezetten, kifejezetten szórakoztat. Én, én, én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 Így azt mondanám, hogy egy kicsit ilyen pumi. Honnan lett? Pumi, pumi beütésű, és lehet, hogy fajtatista, itt valaki nekem mondta. Honnan lett? Befogadtam. Honnan Én jött? Van, van, van két kutyám, talán már mondtam, vagy tudod. Szuk, nagyon szeretek. Van egy van egy vizslám, egy magyar vizslám, az, az rajongás, is szeretem. Van egy Golden Retrieverem, amelyik... Inkább a gyerekek volna, de aztán nem, az is az a nyil. És a két kutya mellé egy harmadik az nyilvánvalóan nem kelefóna. De megjelent ez a kutya itt nálunk, kint a kis birtok van és nem, nem, tágított. nem tágított az Istennek sem. Befogadta a másik oh. kettő? Igen, de én fogadtam be a másik kettő, mert tisztelt tartja azt, hogy én a főnek. Nagyon tudják, hogy én a főnök. Milyen korú lehet? Hát szerintem nem fiatal, ősz a, a szőre sok helyen. Hát Foglalkoztat-e, egy... hogy honnan jött? El fogom majd vinni az átadós, hogy nézem, aki van egy chipben, de bár kizátnak tartom. Ez egy ilyen kóbor, juhászkutya lehet. Volt egy loncsos kötél a nyokában. Figyelj, ez nem, borzasztó, három... hogy, de ez nem borzasztó, hogy amikor jössz Budapest felé, akkor egyszerre Igen. csak lesz az M7-esen egy tábla, amely felhívja a kóbor a figyelmet. Ez milyen dolog? De megmondom, össze, hogy sok mindent láttam, de ezt még sosem vettem, és hol szóval van az akkor. Fogalmam, fogalm, ha valaki most betelefonál, akkor szívesen veszem, egy kutyát megnézem. Ahogy van, az, ha meg... hogy szarvasok szoktak lenni, de kutyák soha. Na jó, majd megnézem, majd megnézem, hogy ez tényleg az, amit mondasz. Na szóval a kutya, a kutya több mint három hétig közelünkben nem jött. Három hét volt, amíg eljutottunk odáig, hogy meg tudtam fogni és akkor levágni a nyakából a hát csoda, hogy nem fulladt meg tőle húzt, ugye a földön magot egy a régi loncsos szarkötél, és nagy nehezen levágtam, de olyan szoros volt, hogy a, a késnek a pengéjét, ami alig tudtam bedugni a nyaka meg a kötél közé. Mi a neve? Bogásnak neveztevel. Minek? De úgyis néz bogánsnak, de úgyis néz két fekete a, a bogáns. <gül> Hasonlít rá. Nagyon aranyos kütő. Beépít, beépít, not, Én kívülök a padot, hízi. Hízi. Igen? jó reggelt, érdnél van az M7-es, ahogy De. főváros felé érdnél, a nullás előtt és, és van. És ugye jól beszélek, hogy az nagyjából azt mutatja, hogy kutya, tehát nem nagyjából. Abszolút, Igen. Abszolút, Igen. abszolút. Ön látott Körlaki valaha tábla, bár... Körbe, piros, és benne egy kutya. Valahol máshol látott hasonló táblát magyarországon? Most nem, de láttam, hogy traktorba volt. Igen, <laughs> igen. Igen. igen, hát látod? És ez a Budapest-féle menü oldalon van, ez a, igen, van az a igen, tábla. Igen. Igen. Na, ma megnézem, ma megnézem, mikor megyek a parlamentbe. Érdi napokkal, hogy most ugye egy kutya történetet, bár igen. nem egy ilyen súlyos, fontos kutya történetet. Egyáltalán nem én nagyon figyelek. Nem tudtam, hogy azért lényeg az, hogy miután kötelet levágtam róla, azután.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 Nagyon, nagyon bírom, annyira jó pofája van, olyan jól néz ki, hihetetlen hálás tud lenni egy ilyen kocsak. Elviszem az általáshoz, mert ha nincsen benne csip, akkor kell belerakni, mert különben nem kapható oltást. Én nem tudom mikor volt utoljára, a kocsia, be volt, hogy se be volt egyáltalán oltva. Egy rakás te egy... kullancsot tettem ki belőle, úgyhogy...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 Hirtelen hideg, és minden lefagyott. Hát nekünk uh, egy szembaratkunk termet és azért a családi gazdaságban van 20 hektár barack. Tehát azért nem, nem kettő fa, fán teremtett És ez be van biztosítva, van arra biztosítva? Hát van kárhitésem, de most inkább erről nem mondok semmit sem, kormánypárti képviselőként, hogy ott sikerült kihozni nulla forintra a, a, a kárunkat. De biztosítalónál egyébként ilyet lehet biztosítani, vagy nem? Lehet, de vagy nem, nem. Igazániból, igazániból nem éri meg. Van olyan biztosítalom, van jó agrár biztosítási portfóliója, nem akarom most ezt reklámozni, de ők is els elsősorban a szántóföldre specializálódtak. Nekünk ugye szőlőben is volt nagyon nagy fagykárunk, és alaposan végigjártuk a piaci biztosításokat, de nagyon-nagyon drága. Tehát ugye nagyon kevés akar kockázatot vállani biztosító, Bizonyos szempontból meg is értek, mert óriási megkérdhető lehet tó. Voltam a Kristával a hétvégén Székesfehérváron, és gondoltam rád. Akartok... Én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 Na, és székes mit néz meg? Sétáltunk, semmi más nem volt. Nem nézted meg olyan, kovic, hú, csinak, a Jankovics marcának a Láttuk, hogy van, de nem mentünk be, nem, nem, nem, nem, nem, nem, valaki? nem, nem, nem, megnézni, tényleg. Egy, egy nagyon érdekes és hát azt mondjam, hogy a, a Jankovics volt zseniális a rajzol, tehát tényleg, tényleg fantasztikus. Nem tudom megmondani, hogy miért nem mentünk be, fogalmam nincs. Azt tudom, hogy megnéztük a romkertet, ott mindjárt, hogy bemegy az ember a kapun, abban a novák elke, most. Elke, elkeserítő a romkert állapot. Hát ezt akartam tehát, neked mondani. Ó, de, de, de csak úgy mondom neked, Ez a hallgatóknak. Én, én írtam is erről a, a megyei labba. Uh, ugye ott nem csak az az elkeserítő, hogyan kimész, egy szakáris hely, Szent István Bazilikájának a helyek, az Árpádházi királyoknak a temetkezési helyen. Tehát ez, ez az egyik része csak a dolognak, de van ott egy úgynevezett osszárium. Az, az osszárium, az egy mély e, ilyen pinczeszerű rész a, a romkert közepén. Így van. Amit egy fém, fém tető Abszolút, én kérdeztem is a krisztált, az egy osszáriumot évente egyszer megnyitják. Augusztus 20-án a, a Államalapításnak a, az ünnepén, Szent is az ünnepén, megnyitják, és oda de lehet menni, és világgal, és úgymond fejet hajtani Most én, ugye, mint megyei osztályosi képviselő, mindig uh, meghívott vendég vagyok ezeken a megemlékezéseken, az augusztus ünnepségeken, és általában részt is veszek, és mondjuk uh, egészen odáig uh, szoktam a ceremóniában valamilyen módon szerepet vállalni, Szent Istvának a az ami egyébként üres, az, ami ott van az abanovák képeik közötti részen. Tehát egészen odaig veszek részt a megemlékezésben, amikor oda megyünk, ott ötöztünk egy szájvirágot és fejet hajtunk. De abban már nem vagyok részt venni, amikor a képviselők, államtitkárok és a többik lemásznak abba az osztárimból, oda is levisznek egy virágot, vagy, le, vagy csak virágnék, lemenek és ott hajtanak fejet mert ezt a, a világszegyelének tartom, ami ott van, kegyeret sértőnek, tehát lemész egy még pinceszerű bunkerbe, és ott vannak egyen dobozokban a, a várpátházi a, a, a királyoknak, hercegeknek, hercegnéknek, királynéknek a, a, a csontjai. Tehát e, egyszerűen ez, ez, ez hihetetlen, tehát, elképzelhetetlen, és hogy arra gondolok, hogy voltam többször is Párizsnak a külvárosában, ahol, ahol van a Székesegyházban a, a sok-sok székes francia király eltemett, hogy jó szerencsések voltak, mert nem rombolták a törökök szét a, a Székesegyházat, aztán utána a Habsburgok nem hordatták el a maradékát, mert a 19. század elején még azért áttakott falak, és nem készült a karony 20. század elején, kiássák azt, ami egyébként néhány száz évvel azért még ott állt, Szóval, uh, hogyha arra gondolok, hogy mit láttam szent és hogy, hogy milyen brutális ez a, ez a helyzet, ami ebben az osztáriumban uh, mert hát elkeseredik az ember is. Hogy 30, 30 év telt el a rendszerváltozástól, 30 év uh, átpásztázás program van, minden egyéb van, én nem tudom mennyi pénz van, hogy nem képes ezt uh, uh, megcsinálni ez az, az ország, hogy legyen valami végre, ezen a kultikus Ez helyszínen... Ki? Ez kié? vagy kezelésnek vagy kezelésileg kérdezőzik? Székesfehérvárhoz, illetve a múzeumhoz, Ez valamikor a Megyei Múzomnak volt a, a területe, aztán a Megyei Múzom, amikor először volt a vállamtitkára, akkor átkerült a városhoz, ugye, akkor csináltuk meg a Megyei Kormányzatnak a vagyonkonszolidáciát, illetve a Megyei Múzom átrakítását, Tehát a félmegyei Megyei Múzók igazgatósága a Szent István Király Múzom néven,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 hogy az egy védőtető volt a, Igen, a, Igen. a romok felett. Igen. De szóval ez, ez, ez Ugye, így semmiképpen sem jó. Semmi. Egy, egy, egy olyan ország, amelyik ennyire büszke, és egyébként jóga büszke a történelmére, több mint az éves államisága van. Hát azért, ezt nem mondhatja el magáról mindenki, naplána itt a térségben. Tehát a, a, a, a, a, egy olyan ország, amely, amely Ennyi mindent túlért, ennyire nebecsülje az államalapító uh, király és uh, utózai nyomán ott maradt dolgokat, még ilyen romos állapotban is van, szóval én ezt nagyon-nagyon szomorúan nézem mindig. Nagyon, nagyon igazság szerint, uh, ha lehet, akkor el is körül a kertet. Egyébként ott van az a Zabanovák szobor, azt láttad? Igen, persze. Kicsit ugye a kezében olyan az ecsek, mint a dártoznak. Igen, igen, amikor rájutottuk a gyerekeim és ezt mondták. Erről nagy vita volt, a, mert ezt a, ennek a szobonak a, a az a története, hogy hogy Pogály Gábor benne kiváló szobrászművész, aki, akivel több dolgon dolgoztam együtt. önnek jártam a műtermében és szolnokon, és ott megláttam ennek a maketjét.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 nem úgy, mint amikor a, amikor a az lévő papíron dolgozó vagy, vagy a, vagy a vásznon. Tehát azért.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 A, a Jankovics Marcell, tehát ott a múzeumnál is van egy hasonló jelenlegű szobor, az nem Igen, igen. Ő, ő, pedi, ő pedig a, a... na már csak egy szót az előzőről, tehát hogy a, a szobor azért van, hogy a klépezők abba a gimnáziumban járt. Még ha nem is abba az, az épületben, hiszen abban az épületet tehát idején e, adták át, ugye, hanem a szembelevő, illetve a múzeumi épületben, mert szembe volt a, a, a Tisztel gimnáziumnak az épület, most a megyékű az olvasó termé, illetve az, út, az épület túlsó felé, tehát a főutcán. utcán a, a, volt ugye a, a Tisztel rendház, és nagyon sokan, nagyon sokan tanultak ott, mondom Klébersberg is, és hát ugye aztán miniszterként is sokat tett az intézményért, tehát teljes joggal van ott a szobra, mert hát ugye a városi is, is sokat tett a, a Múzeumbejáratánál Kornis Gyula szobrál, aki ugye egy mértetlenül elfelelett uh, személyisége a magyar politika és kultúrtörténetnek. Né, ő egy nagyon-nagyon komoly formátum fickó volt, tehát ő volt krébezve ennek az államtitkára. És az egész egy kultúrpolitika elméleti megalapozója. Né, remek művel a kultúrpolitikánk irányérve, és még sorolatnak más, uh, mélyen aktuális uh, uh, alkotásait. Hát ő egyébként... Uh, szerzetes volt, és nagyon komoly tudós ember, aki, a, aki aztán a, a országi képviselő volt, a felső áll tagja, a, aztán a elnök, a, az Egységes Pártnak az országi képviselője, és később a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke. Tehát egy nagyon komoly ember, aki mondja, van Kizártak az akadémiáról és uh, szerintem lehetett volna hogy a nevét is minden ki kitörölték volna és a rendszerváltozáskor rehabilitálták őt amit a, a tudományos akadémi. ugye. ez volt az, az időszak amikor az ő rehabilitációja megtörtént uh, érthetetem az éket egyáltalán kizárása semmi nem indokolta viszont ugye, ez volt az időszak amikor a én nem történt meg uh, uh, politikai okok miatt illetve arra hogy hogy uh,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 szóval hogy számomra teljesen átláthatatlan ugye, múltkor megkérdezte tőlem a Lampi Ágnes a civilapájánból, hogy én miért akarok mindent megérteni, hát nem tudom nekem milyen kétszeres viccelkedésem van ezekre mind nem találok magyarázatot melyik az élet? igen, viszont akkor elindítok egy reklámot és alatta megegyezünk a jövő hétben akkor ne tedd le szíves, jó? jó, köszönöm, köszönöm. igen, én is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 Lesznek még választások, akkor meg lehet még rendkívüli helyzet az új idézőjeles értelmében, amikor vissza kell jönni. De ha arra hogy az első onnal való beszélgetés megúszásra játszott, nem. Itt volt nálam leggeteg papír, így alakult.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 egy négy Mi beszélgetni? Tényleg elmeséltem a Filipovnak, ez úgy nagyjából az állapotomra jellemző, hogy úgy döntöttem, hogy akkor oké, okay, autóval megyek. Nálam egyébként, ha valóban elmegyek, az utolsó pillanatban is meg tudom magamat gondolni, és az ajtóban is visszafordulok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 Én meg olyan vagyok, mint valami nagy fekete luk, csak úgy, nyelem el mások lelkesedését, miközben nem abból élek. Tehát nem én vagyok a gonoc malacka, vagy legalábbis volna rá igény, de egyre nem úgy érzem. Négy perc múlva lesz reggel 49-06148-909999 és 063677161. Holnap nem lesz időre bonyolítások, egyfejöncsi, csütörtökön, Újhelyi István. Róna Jegon, Gyorgyevics Benedek, Wintermanterzsolt, Ugi Attila, pénteken, Filippov Gábor, Navracsis Tibor, Karácsony Gergely, Bácska János. Hétfőn 11 én nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, Filippov, Bakács, önök meg én, egyebek közt megünnepeljük a Kejfejancsi 18 és feledik születésnapját.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 voltam én is ezzel a telefonnal, hogy, hogy, hogy a, a, amikor ezt a sztorit elmesélte, hogy nem tudtam eldönteni, meg, még háromszor állt az autóval, és akkor utána még bennem volt az, hogy a kokos... Háromszor igen. Tehát ha é, valaki nézett volna, Franko nem értett, hogy mit akar ez a pasas. És, és mindegyikben benne volt, hogy nem fogok beállni a helyre, hanem fogom magam is hazamegyek. Igen, és azért mondom, hogy ez is jöttem, hogy gondoltam, hogy tényleg... Egy ilyen szituációban is elő előtt tud fordulni, vagy azért abban abba mondom, De á nem telefonál. Á, de nem telefonál senki. De nem mondom, akkor nekem is meg kell kérdezni, De önnek kérni ez kérni. nagyon idegen? Uh, vannak olyan szituációk, amikor uh, mondjuk azt, hogy, én, hogy esetleg elbizonytalanok, de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 de, de megbeszélni a másikkal volt már olyan egyébként, hogy ott hagytam a másikat a a halálosan meg volt sértődve és valószínűleg igaza volt, én azt mondtam, hogy én nem maradok itt tovább, maradt, ő pedig azt mondta, hogy egy párkapcsolat arról szól, hogyha az egyik marad, akkor a másik is marad, én meg azt mondtam hogy meg ut után szabadon, egy párkapcsolat olyan, hogy az egyik marad, a másik meg nem marad és eljöttem <s opportunist> Általában, ha ilyen szituáció volt, hogy egyik voltunk, akkor csak így ránéz, ránéznek a páromba, és, és, és szemkontaktusból megvonni, és akkor csak annyit mondok, hogy mikor álljunk fel, és, és megyünk. De ha, ha vala, valamelyiknél nincs, akkor, akkor, és ez nem, nem látszik, akkor de volt olyan, hogy megkérdeztem, hogy figyeljük.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 Kedves János, csak annyit akartam mesélni, hogy emlékszem a Szikár Bajuszos Béla bácsira, ő apám apja, aki gitározott nekem. Még a dalra is emlékszem. A nagyon, aki kicsit testesebb volt, egy házban laktunk, Ervére, ő az apám, a fiatal jóképű egyetemistára, aki az ablakban tanult. Én akkor még kislány voltam. Hát csak ennyit. Sok üdvözlettel az ismeretlen nő a Mon Parkból, Marika. Figyelj, ez még egy... Nem, no... egy, egy no... még nem Keresem az egy Ez egy... Még nem. alkalmat.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 hogy olyan nincs, hogy semmi. Tehát azt mondja, hogy nyilván nem érdekelte őket, mert nem kérdeztek tovább. Úgyhogy beültem múltkor egy taxival, és megkérdeztem a taxistól, hogy próbálják ki, hogy hogy van. És akkor mondta a taxist, hogy jól. És akkor visszakérdezem, hogy tényleg jól van, vagy csak mondja. Mondja. Azt mondja, hogy nem, tényleg jól vagyok, mert most jöttünk hozzá a is itt voltunk, stb. stb. Mert nyilván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 csinált egy fényképet, és akkor elküldte nekem, és akkor ott néztem a borgula rajongóit, hogy hogyan reagálnak arra, hogy a borgula volt a civil a pályámban, és mondjuk volt húsz megjegyzés, és mind a 20 megjegyzés az volt, hogy hát a fialánál elviselhetetlen ember nincs. Eddig néztem ezt a műsort, eh, amióta a fialában én ezt nem nézem, úgyhogy gondoltam is, hogy eh, írtam is oda, nem nagyon szoktam én ilyen helyekre beírni, ez nálam egy egész kuriózum, és Megértem, hogy hát én itt sok sót nem fogok megnyalni eh, és amikor kiderült, hogy a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 Neked ez valami végtelen dolog, hogy az ember jó a csarbalatik indül nem is látom. Tehát ő meg nem lát engem. Tehát azért ez az a magányos műfaj, amit a rádió biztosít az egészen más, mint a tévé, de a tévében is az ember olyan tud most már csinálni, ami azért nem sokban emlékeztet arra, amikint a hétköznapokban szajlik, ez mégiscsak egy mesterséges tér. 06189 és egy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 Bakács Filipov önök megén. én. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 0614890999, és 06367 Figyelek, ha van mire. 1 4 9 ma 2019. március 5-én, kedden egy perccel fél 9 előtt. Verőfény 1 4 8 9 0 9 9, 9 0, 6, 36, 7, 7, 1, 2, 1 először. egy négy másodszor Tegyed négy ha senki többet, akkor nem nemes Gábort. hétfőn este 11-én nagyon messzire az Aquarium Club volt lokáljában. Köszönöm. Ma már egyszer előkelőtt a történet, tegnap a sofőrszolgálattal mentem haza, és beszélgettem egy nyugdíjas volt sofőrrel, akinek három gyereke van, két lányos és egy fia. Az egyik lány az villamosvezető, a másik lányára nem emlékszem, tőlük van 12 és 13 éves unokái, akikkel imád együtt lenni, a fiától még nincs gyereke, a fia 27 éves, Um, ő valahol Skóciában jár egyetemre, um, júniusban fog diplomázni,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 idősebb volt nálam, az már ritkanság, hogy kiváltotta az útlevelét, ugye, mert menek júniusban a diplomasztóra, így mondta, hogy kiváltotta az útlevelét, és másodszor fognak repülőgépre ülni, mert az unokatestvéren lakik Hollandiában, és ott egyszer a repülőgépen, és nagyon izgatott, megismerkedett egy kislánya, egy 20 valányéves éves a fia, mm. és mennek Skóciába, fogában, fogalma nincs, hogy a fia hazajönne, vagy sem, és egy hangjáték volt, ami a zajlott, angol vagy japán gyártmányi autómban. Igen. Nincs kérdés, beszélgettünk. Tehát, ha azt kérdezsz, hogy igen, akkor nem tudok erre mit mondani. Ja nem, mert hát azért elkezdtél mondani egy történetet, gondoltam, hogy valamire kíváncsi vagy azzal kapcsolatban. Ne, nem, nem hát neked. Jó, értem, értem. Hát erre én már azt tudom mondani, ugye, ami nyilván kézenfekvő, hogy az én családom is hasonló módon él. De én már. És Gábor, az, hogy valaki életem, kiváltotta az útlevelét, az valami egész hihetetlen. Nem is értettem pontosan, hogy ez mit jelent. Ja, igen. Egyébként most volt eszembe, szerintem neki Kóciában még nem lett volna szükség útlevelre, mert elmehetett volna. Még egyelőre még EU-ország, Nagy-Britannia, és ő mehetett volna a személyigazolványával is. De egyébként. Mindegy, szoktál, csak azt akar... Nemes fia, mennyire szoktál te beszélgetni a Spanyolországban emberekkel? Egyszer csak megszólítod őket.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 Nem mindig. Egyébként, hát Kínába tudod, meg ugye Kínában aj, az aj, a. Sokás... Aj, aj. Mely, melyik város, Budapestet nem mondja. melyik város ismered a legjobban? Tehát melyik városban van a legnagyobb esély a fialának, hogyha leszólít téged, akkor megmondod, hogy hol a Szent István körül. De ne legyen Budapest. Hmm. Hát azt hiszem, moszkva berlin igen. Talán. Igen, igen. És ez hát mennyire, fixten, nem mennyire nem változik az idővel? Tehát a mai Moszkva mennyire más, gondolom, nagyobb, mint amikor ott voltál. A... Abszolút más, és, és természetesen mindenből felejtek, szóval emlékszem a Hopira, hogy, hogy és ebből még felejteni fog, szóval én ugyanígy vagyok. Tehát, mondjuk ha ott vagyok a, a helyszínen, csak a vizuális emlékezet valamit előír, tehát akkor látom a tudom hogy jobbra kell menni, balra kell menni, de neveket például abszolút hamar elfelejtek.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 Nem, nem, nem tudok hozzászólni, mert mind, minden egész ilyen élményeim voltak, és még egy dolog, amit nem tudom, elmeséltem-e, el, azt sose fogom elfelejteni, és ez egy egészen meghatározó élményem Marokkorról és a Krisztáról, hogy ugye hát én teljesen szűz közlekedem, és képes vagyok a legváratlan pillanatokban lekanyarodni valahol, mert látok egy táblát. És az azt jelzi, hogy itt Nemes Gábor van, és ahol Nemes Gábor van, ott van látni való. Ismered ezt?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 ne haragudjak rá, de nem, szabad, de nem kellett, hogy szabadkozom, mert tényleg minden átmenet nélkül kiragadtam, és rá ilyen sokszerűen hatott az, ami ott történt azon a nagyjából 800 méteren befelé és kifelé, mert arra nagyon vigyáztam, hogy ne térjünk le, hogy véletlen se el. Hát igen, én például én ezért szeretem a harmadik világot, Ázsiát főleg, mert ott egy másodperc alatt beszik téged az élet, tehát samarkandban éjszaka,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 Mi a helyzet ott, ahol te élsz? Hmm. Hát itt sajnos uh, egy ilyen rémdráma folyik. Uh, most folyik ezeknek a katalán vezetőknek a pere, akik uh, a függetlenségi népszavazást levezényelték, majd aztán kikiáltották a. Hát, a már aki otthon van, mert nincs mindenki otthon. Már aki így van, így van. Na és most hogyan tekintenek azokra, lehet... akik nincsenek otthon? Tehát erre a pucs például hogyan néznek? Jó, hát ez egy. Ez egy az egész teljesen abszurd. De, Nyilvánvalóan azok, akik a politikai jelenfelei, azok megvan róla a véleménye, akik a hívei, azok azok hát persze, persze. Mi az De Hát borzasztó vád, nem lázadás, meg, meg többek között például közpénzek elhagytálható. Szabadlában vannak, pedig nincsenek szabadlában? Nem, hát ez a baj, hogy ugye most már másfél éve börtönben ülnek, tehát vizsgálati fogságban ülnek,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 vagy magyar politikusok pere, és te azzal tudom, szembesülsz... Tudom, igen, hogy? Azzal szembesülsz, hogy hogy semmi más nincs. Tehát, El hogy, tudom képzelni, hogy a, Gábor. El hogy mindig, mindig ott van. Tehát...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 ha ez a kérdés, nem élek ilyen közegben, de el tudom képzelni. De értelek téged is. Nem, nem, ez, ez, ez semmit, Tehát most túl azon, hogy, hogy az egész borzasztó, mert mert. Ja, de ez gyerek bizonyos tetsen. szempontból az akatalánokat katalánokat, attól, hogy mi lesz a pervék kímenetlen. Hát nem tudom, hogy mikor, de hát, de hát torzi. Tehát Azt akkor, értem. amikor te életedbe... A te életedre bármi dolgok, de te oda mennél te te hozzájuk, és azt mondanád, hogy Don Hozé miért nézi ezt, miért nem foglalkozik mással. Tehát alapvetően mit élsz meg akkor, amikor ezt tapasztalod? Nem, itt a mennyiségről van azt szó. Tehát, az az magától értetődik, hogy minden nap kinyitom a tévét, és megnézem a iradót. És kívánom, na, mi, na miről volt? is, szóval, se te kell ebben szerepel amikor valami eluralkodik, tehát ennyire rányomja mag a bélyeget a, a hétköznapokra. Okay, Gábor, mi a nem egy nap, nem két nap, két hónap. Mi a magyarázat? Kérdezem, van, miért van ez? Ez egy tény. hát mert... azt kérdezem, van ez?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 Ha egy nap 10 percet foglalkozol vele, az normális, ha 10 órát, az, az, az erőralkodás. És mit ez, mondanak ez, azok tőle, az emberek neked, akikkel beszélgetsz, és akiken ez erőralkodik, és csodálkoznak azon, hogy te miért vagy kívülálló? Mit mondanak ők neked? Ebben ebbe én nem, ilyen vitában nem, eleve nem szállok bele, tehát nem <gül> szám bele, hogy miért érdekel téged valaki, valami. Jó, de közben ezt, mégis dövente nézett te őket.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 én egy, ez egy kicsit olyan, mint a Brexit, Ebből nem lehet jól kívánni. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy dráma, és nem tudom, mi lesz, de azt látom, hogy bizonyos bába, de, mi, essemény... bába, mi, mi lehet? Nézd, Aztán hisz, azt nem tudom elképzelni, hogy záros időn belül Katalónia kiválik. Spanyolországból azt hiszem, el tudom képzelni, hogy a dolog élhetetlen lesz, hogy az emberek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 Valamikor. Hogy? Hogy? 25. Máprilis 28-án választunk. 26. Te nem választasz, hát te nem is választasz, nem választasz, nem vagyok. Én nem választok. Egyébként... Akkor ne több eszem, a, szemében. Jó, ez igaz. Bár azt kell mondanom, hogy itt ugye lesznek e, helyi választások is, önkormányzati és egyéb választások, és azon például, hogy mint EU polgár, hogy itt bejelentkeznék, részletnék, amikor okay, madridben a Mi lesz elrendszer. ezekkel a szegély szocialistákkal megmaradnak? Már szocialisták, hogy nem, nem, a katalán szocialisták? Nem, nem, az országos választásnak. Hát nézd, a szocialisták valószínűleg a legelősebb pártként jönnek ki a választásból, de mindez nem menti meg őket attól, hogy nagy valószínűséggel, bár hát én nem mernék most jósolni, ellenzékben soru, Jön soru, jön, azért, rá, hogy, vagy jön valaki más? Hát Raholy nem, ő, ő már egy bukott politikus, nála sokkal, sokkal szélsőségesebb, vagy nem is jobb oldali, hanem hát olyan politikusok jönnek elő, akik például hajlandók összeállni a szélső jobbal, a, a Frankó útod párttal. Amit, amire abból gondolom elvi, nem lett Elvitték a sírhelyéről? Az már ott volt, volt, az, az nem, mit, ez, ez most, ez most, most, most leállt. Ez, ez, ez egy teljesen hót ötlet volt, kár, lett, kár volt forszírozni ebből. Ez az, amikor valamit rosszkor, rossz időben, rossz helyen csinálnak, ez most nem <gül> volt egy szerencsés ötlet. És hogy tetszik az, ami nálunk Hát olyan nagyon pontosan nem látom, azt látom nagyjából, ami, a, ami a sajt, ami a sajtó, hogy messze, és egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit a dolog, dolog van egy kis finom örkény is, is az egésznek. Tehát, van, ez permanen van, a sose szűnt meg. Igen, de, de azért, azért nagyon pici határvonal választja el a, a tragédiát a, a bohózat. Tehát attól függ, hogy személyesen van van érintve benne. Én mindig ezt tudom mondani, hogy Magyarország nem a világ közepe, és egy ilyen nevetségesebb, amikor. Igen, ezt amikor... Sős, sős, hát magyar vagyok, hát mit kérdezzek most? Annyi beszéltünk ez, Igen, ez így van, ez, ez így van, de, de azért. Tehát, amikor arról van szó, hogy kizárják ki a fideszt, vagy nem zárják ki a fideszt, ez egy.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 egészen abszurd dolgokkal nah, is. Nem, én nem vettem rossz néven. Nem, csak hogy, nem, csak azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy onnan a világ másik feléről, bár annyira messze nem vagy onnan. Mi, mi, mit látsz? Egyébként én is. Magyarországot kicsit leírták. Szóval ez, ez a baj, hogy kicsit Nem az a baj, leírták, az a baj, hogy szerintem mi és... is leírtuk kicsit magunkat. Tehát ez egy ilyen... <laughs> <temas> viszont, viszont, akkor hagyd mondjam el egy...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 06148909999 és egy holnap nem lesz írő lebonyolításuk egy amit már elmondhatsz, ne haladsz holnapra, Csütörtökön, Újhelyi, Romunai, gyorgyevics Wintermontel, Ugi, Pénteken Filipov, Navracsics, Karácsony, Bácskai, mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás.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 0614890999 és 063671161. Figyelek a Jó reggel szerintem múlt héten parkoltam a Garai téren, és a parkolórára ki volt rakva egy szórólap, hogy itt most lopták el az ön pénzét, ma Momentumra gadszoltak. Úgyhogy ez nem zuglói meg Ferencársi probléma, ez tényleg is fővárosi probléma lett, és én szerintem november után meg lesz az oldal egységes, nekem ez a vélem. Hát annyiban mindenféleképpen, hogy Varga Mihály bejelentette, hogy bekötik a automatákat a navba, már azokat, amelyeket lehet,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 és azt kell, hogy mondjam, hogy ebben normális körülmények között vagy a Tarlós, vagy az Orbán, vagy mindketten belebuknának Péter. Hát igen, de itt emlíksz, a centrumféle történet. De itt de most nincs centrumféle történet, itt most egy kulimász van, ahol arra kérte Orbán Viktor Tarlós István, hogy a politikai feszültségekből adódóan ne nyúljon valamihez, amiről mind a ketten úgy gondolták, hogy abszurdom. Magyarázat nincs.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 Reménykedem, hogy a karácsonynak összejön, hogy összeboronálja az ellenzéki polgármestereket, mert szerintem az uniós választások eredménye fog foghatni az ellenzéki pártokra. Nyáron meg nem történik semmi. Majd megint alacsony lesz a Duna. Meséljek Még? 9 perccel múlott 9 óra, 0614899999 és egy Legközelebb élő lebonyolításom is arra a jelentkezem, Hétből pedig hétfőn 11-én nagyon messzire jött ember lesz egy Kejfejácsi születésnappal, ha gondolják, ünnepeljük meg együtt. Az Aquarium Klub volt lokájában este fél nyolctól bakácsa a Filipovval, és feltelten én is ott leszek. A mai műsorból nagyjából még 12 perc van, bírjuk ki. Csak halkan mondom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 Na, de egyszer, ebből semmit nem értettem, hogy mi történt. Hogy őrként és rejtőt imádjuk, Igen. vagy imádom. Igen. Ö, a másik az, hogy Nemes Gábornak abba, abban nincs igaza, hogy Magyarország nem a világ közete, Mert szerintem mindenkinek az a világ közete, ahol éppen él. Lehet, könnyen lehet, szerintem is.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 Hát úgy néz ki, hogy ott ráérnek az emberek jobban. Hát hát hogyha egész nap a tévét nézik, akkor szerintem jobban ráérnek. Én mondjuk most pont ilyen elvonulóban vagyok, és ö, nem nézek híreket sem. Jó. Nem tudom, hogy egyébként az összefüggésben van a ráéréssel. Ér, rá Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom.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 Úgyjából még 6 percét van az akármire. De nem kötelező a disznótor. Nikaraguai magyarok, hogy milyen sokan vannak, sose gondoltam volna, hogy ekkora diaszfóra van Nikaráulában. És hogy hirtelen a nikaraguai magyarok ennyire fontosak lesznek nekünk, ezt még végképpen nem gondoltam volna, de örülök. És minden nap örülök, hogy van minek örülni. a Venezuela, nem? Arra gondolt, mert a Nicaragua nekem nem úrik be. Ne? Igen, igazából. Az... Én már arrébb mentem. Én már rájöttem arra, hogy Nicaraguában is sok magyar van. De Egy teljesen igaza van. Venezuela, is van igen. A igen, igen. De azért a ha hallgatjuk, ezért csak azt jelenti, hogy hallgatjuk. Igen, igen, igen. igen. És venezuela is hallgatnak. És már készülnek a Nikaraguai magyarok, hogy bevallják, hogy nekik nagyon szoros kötődésük van, és hogy idejöhetnek ingyen és bérmentve... Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. De, igen, Venezuela. Köszönöm a kiigazítást. Még itt vagyok 105 másodpercig, még ügyelek. Aztán marad a döröpont, fialajanaszkukat, gmail.com. Senki? Próbálja meg még egyszer. 9 óra 20 Még 56 Még 45 És már 9 óra 21 van Hogy ki lett számolva? Döröpont, fialajanos gmail.com.